Neka je hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala ineka neka je salavat i salama našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam i na sve onoj koji slijede njegov putu sudnjega dana. I večeras smo sa muslimovim sahivom odnosno i večeras govorimo o poglavlju, o imanu i poreduje 13. hadis od Mojada ibn Dževela اس المدم ن الجبل الرضله عن قال كنت ريف صلى الله عليه وسمة ليس بين بينإلا مؤخيرة الرحل تقال يا معاد ن جبل قلت بييك يا رسول الله وسعديك ثم سارة ساعةة ثم قال يا معاد الجبل قلت لبييك يا رسول الله وسعديك ثم سارة سعةة ثم قاليا معدم جبل قلت لبييك يا رسول الله وسعديك قالها تدريما حق الله على العباراد. قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال الا يعذبهم فرانسيسو معاذ ابن جبل ده rekao ja hawasam iz allah posanika sallallahu alaihi wasallam Samo nas je razdvajao zadnji dio sedla, to još se bili su na istoj jahalici. Pozvao me je mu Muaze sine džebelu, odazivam se Allahu posaniće, rekao sam. Zatim je nastavio putovanje, pa mu se ponovo tako obratio, pa nastavio putovati. I treći put ga posanih s.a.v. upita, znaš li kakve su obaveze Allahovih robova sprem Allaha? To je se znašli li šta je tu Allahov hak Kod njegovih robova. Allah i njegov poslanik najbolje znaju, odgovorio sam. Obaveze robova sprem Allaha su da ga obožavaju i da mu druga ne pripisuju, rekao je. Poslanik s.a.v. Zatim je jahao jedno vrijeme, zatim je ponovo zovnu muaze sine džebelovu. Odazivam ti s.a.v. poslanike, rekao sam. A znašli kakve su obaveze Allaha sprem svojih robova ukoliko oni to učine, upitao je. Allah i njegov poslanik to najbolje znaju, rekao sam, da ih ne reče poslanik. Znači ovaj hadis, kao i ovi prijethodni u poglavlju, govori o temelju i osnovi vjeri. Islama to je da se Allah obožava i da mu se niko i ništa kao savučesnik i kao sudrug ne pridružuje. To je osnova to je osnova vjeri. I to je srž srž poslanstva. To mi su svi poslanici pozivali. I to je naše, naša obaveza, osnovna obaveza prema našem stvoritelju i gospodaru. I to kažem, je bila srž misije svakog od poslanika od Ademad Muhammeda i Sv. Da Allaha obožavaju i da mu nikoga u Ibadetu ne pridružaju kao saučesnika i da, odnosno da mu širk čini. To je znači Allahov hak, što kaže Allahov hak kod nas, kao naš stvoritelj i naš gospodar, onaj kome ćemo se vratiti. A obaveza Allahova, ovo po navodnim znacima obaveza, prema njegovim robovima, ako tako budu postupali, to jest ako ga budu obožavali i ne budu mu činili širk, odnosno ne budu mu, pripisivali sa učesnika Allahova obaveza koju on sam sebi stavio, ne da mu neko drugi stavio, je Allaho, niko ne može u obavezu staviti, Allahova Allaho je obaveza da ne te robove koji tako budu postupali, da i ne kazni, odnosno da ih spasi dženemske vatri, a samim tim da ih nagradi dženetom. Ovaj hadis, kažem, je poznat moja libni džebeli putao o čestu s poslanikom, ali i srlati poslanik je upitao nekoliko puta, zvao ga je tri puta, jeli, da bi skrenuo pažnju na ono što će kazati. Da bi naglasio važnost onoga što će kazati. A to je, haku Allahi ala ibad, što je Allahu haku njegovih robova. Što se tiče pitanja koje je srž ovog poglavlja to je šta tu vodi uči o islam i kako čovjek postaje musliman kažem to je i te kako značajno bitno poglavlje jer mnogi to ta pitanje ne razumiju mnogi su skrenuli s puta poslanikali slat su na puta selefa po ovom pitanju pa su skočili u jednu ili drugu krajnost i naime jedan hadis koji nije značio ovdje, nego je biži Buharija, Ahmed i drugi, kaže, Enes ibn Malik prenosi da je posanik, s.a.v. jedne prilike, je došao kod jednog jevrejskog dječaka u Medinija, koje je bio teško bolestan. Ovaj dječak je nekada bio znači, sluga, odnosno služio posaniku, s.a.v. Posanik je došao bići, ni musliman bio, bio jevrijan. I stao iza njegove glave i rekao mu, reci la ilaha Kao što je, ako se sjećam, ono hadis govorio o svome amidži buta alibu. -al znači, nastojao je da, da robove Allahove spasi džehennama do zadnjih trenutka njegov života. I odšao je to, mi je vredo ga posjeti i čuje da je bolestan, teško bolestan i došao mu iza glave i kaže, reci la ilaha ilumah. Dječak onako, jer kao dječak sad, ne bilježi se koliko imao tačno godina, možda neki... 12-13 godina, gledaju posanika, a pa je gledao svoga oca, koji je bio tu prisutan. A posanike stalno ponavljaju te riječi. Na tomu ovaj otac ovog dječaka reče, poslušaj Ebul Kasima. Ebul Kasim je posanikovo, posanikovo nadima po svome sinu Kasimu, Ebul Kasim ili otac Kasimov, to je posanika. Nakon što ovaj dječak dobio dozvolu, odnosno išaretu šaretu svoga oca, izgovorio je dva, dva šehadeta, odnosno ašhadu la ilaha illallah ina muhafda rasulullah, a posanika lijih salatu veselam je nakon toga rekao hvala Allahu koji ga je mojim trudom sačuvao vatri. Kažem hadis biži Bukhavarija muslim. Što znači da ove riječi, šehadet la ilaha illallah, su zadnja slamka ili zadnja šansa koja čovjeka može sačuvati Vatri vječni vatri. To je kao ona, jel'i, kao lozinka, kao šifra kojom se, ovaj, spašavamo djehennevske vatri. Što znači da čovjek sa la ilaha ilallah može otići u djehenne, malo u njemu neće vječno boraviti, jer će ga to la ilaha ilallah izvući, a, a opet ne mora nikak ući u djehennet, jer može ga Allah zbog samo tih riječi spasiti djehennem. Kao što psanika lisa lata sana kaže ovdje, Valah Allah koji ga mojim mojim trudom sačuvao bateri. Zad ovo sam naveo zato što kod kada je u pitanju ulazak u islam ili primanje slama ili riječi kojima se postaje musliman, e, dovoljno je da se izgovori šahadet. Dovoljno je da se izgovori šahade da čovjek postane musliman, ali znači spominjala su oni prednji hadisima da je da je to iskreno. Znači da da je to iskreno. Ne moraju se poznavati svi uvjeti i šartovi la ilahe. Ilah ilah, svi uvjeti i šartovi se hadeva. Što kao što vidimo iz poslanike prakse El-Hatversan, kad ljudi tražio, ovaj tražio samo da kaže la ilahe allah ilah muhammad rasulullah. To je bila znači minimum šanse da se spase žene. Šestice šartova la ilahe. Ilah, Onda su ono pitanje koje je postavljeno od strane se stara prošli put, stvar ne znamo od pitanje s obzirom da je da je rečen, na kraju rečenci uzvičnik, uzvična rečenca, pa sam ja shvatio da se neko, da nekom ili nisu i jasni onih hadisi koji smo spominjali, i ono čime čovjek postaje musliman i postaje zaštićen, shvatio sam da ovaj, ili se neko ne slaže s tim ili nije rezumio, pa sam zbog toga ovaj hadisi spomenuo, a šarta la lajna himla su poznati, oni su, znači, Oni se ne uvjetuju pristupanju, pri ulazku u islamu, da, da čovjeka obavezuješ nečim čim ga nije obavezao, obavezao, obavezao psalnika ili islamu. Bitno je da je svoga srca pri ulasku u islam, pri islama kaže la ilillah, Muhammad, To je bitno, pa čak po nekim učenjacima islamskih domina da kaže Ila što se podrazumijeva priznavanje posanika, za Muhammedan i sila, sila, sila, sila, sila pa čak neki kaže da je dovoljno da kaže ja sam musliman ja sam musliman što znači da će taj svoj islam potvrditi kasnije i srcem jezikom znači ovo je osnova izgovaranje jezikom i potvrda srcem a dijela su znači dijela su ono što upotpunjava naš iman što upotpunjava naš iman dijela ne ulaze u samu u sam temelj temelj naše vjerije. هذا هو نوع من تكون هذا المسؤول السيدة 14 حديث يتقل عن إمان قال عن محمود بن عربية عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال صابني في بسري بعد شيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني يحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فاتخذه فاتخذه مصلى قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء الله من اصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي واصحابه يتحدثون بينهم ثم اسندوا عظم ذلك وكبره الى مالك الدخشم قالوا ود انه دعى عليه فهلك ود انه اصابه شر فقدر رسول الله صلى الله وسلم الصلاه وقال إله الا ليس يشهد لا الله واني رسول الله قال إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله واني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فعجبني هذا الحديث فقلت لبني اكتبه فكتبه محمود بن الربية رضي الله عنه قال دوشار شمدين وسرعو سم إتبانا ابن مالك ركاو مو يدن حديث عن تبا يدو سبيو Odgovorio je, vid mi je oslabio, pa sam poručio alamu poslaniku salallahu alaih selama i kazao, volio bih da mi dođiš i klanjaš u mojoj kući i tako je, tako je učiniš mu salom, odnosno mjestom za klanjanje. Došao mi je vjerovijeznik salallahu alaih selama i neki ashabi, kako je Allah tiio da bude, ušao je i klanjao u mojoj kući, dok su ashabi međusobno razgovarali i optuživali ka imne Duhšuma, da je najviše kriv zato odnosno za lice mjerstvo i postupke licemira. Rekavši željeli su da ga pro, prokune, pa da propadne i željeli su da ga snaže kakvo zlo. Pa kada lahou poslanik sallallahu alejhi ve selleme završio namaz, rekao je zar on ne svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da je, da sam ja lahou poslanik? On to kaže, ali to nije u njegovom srcu, rekoše prisut Niko ko bude svjedočio da nema Boga osim Allaha i da sam ja lao poslanik neće ući u vatru, niti će ga ona progutati. Enes je rekao zadivio me taj hadis, pa sam svome sinu rekao zapiši ga i on ga je zapisao. I ovaj hadis se pođer govori o istoj, znači o istoj temi. E, Ovo ovaj, ovaj hadis se poznat kao hadis Itbana ibn Malika ili kazivanje o Itbanu ibn Maliku i kaže usred od ovog hadisa postoji dvije zanimljivosti. Tri ashaba prenosi jedan od drugog. Tri ashaba su sened ovog hadisa prenosi jedan od drugog, a to se rijetko dešava. Znači Enes prenosi od Mahmuda ibn Arbiya, ibn Arbi prenosi od Itbana ibn Malika. To je jedna zanimljivost, druga zanimljivost je da ugledniji i stariji ashhab prenosi od onog mlađojeg ashhaba koji je manje ugledan i koji je, koji je znači i manjeg znanja. Enes Anas ibn Malik je znači stari učeni od Mahmuda ibn Arabija. Znači to su dvije zanimljivosti koje se vežu, vežu za ovaj hadis. znači hadis je poznat kao hadis od Itba na ibn Malika. Ashabi su među sobama razgovarali. A Itba ibn Malik je poslao posanika, poslao poposanika le islatversam da dođe u njegovu kuću i da klanja na jednom mjestu Kako bi na tom mjestu klanjao vitmani ibn Malik radi radi blagoslova, radi bereketa tog mjesta. Jer znači dozvoljeno je, ovaj kada je upitan u Sanikali svatsvana, dozvoljeno teberu, odnosno klanjanje na onih mjestima i korištenje one odjeće i onih predmeta koji je upitanik Ali svatsvana koristio, radi bereketa, radi blagoslova Allaha. Ion je tražio da klanja i posanik mu se odazvao. Došao je da klanja u njegovoj kući. Ovaj malo veći izgubio vid, pa vjerovatno nije mogao da dolazi u džamiju. I htio je da je klanja tu na, koj, na mjestu na kojem je klanjao psanika, ali, salatu, i kada je psanik došao, ashabi su jeli, razgovarali, pričali o munaficima, licemjerima i njihovim zlodjelima u to vrijeme. I optuživali su ovog malika ibn Duhšuma. A ovaj malik ibn Duhšuma je bio ensarija, bio je znači stanovnik Medine. I islamski učenjac kažu da on nije nikako, e, nikako nije mogao biti munafik i nije mogao biti među munaricama jer njegov šehadet kao u ovome hadisu potvrdio je i sam Allahu poslanih s.a.m. A u drugoj predaji kod Buharije stoji da je poslanih kod i s.a.m. rekao zar one ne svjedoči da nema Boga s.a.m. Allaha želioći time Allahovo lice u ovom hadisu se to ne navodi. To jeste to iskreno svjedoči, a za on ne svjedeći iskreno, jer želiš ti malaho u lice da nema Boga samo Laha. To je pitao shabe zašto ga obtužijete za licemijerstvo. Ko shabe? Jel? Kao ljudi, zbog nekih dijela, mislili su i smatrali da je on, da on povezan sa munaficima ili licemijerima. Znači ovo je bila potvrda u ovoj, u ovoj predaji kod Buharije, da ovaj Mali Ibn Dohšum da nije bio od Munafika, nego je to bila jedna subjektivna procjena Ashabba. I kaže i dalje, poslanik Ali Islada Veselam došao u kuću i klanio. Prvo je klanio, pa se kasnije obratio Ashabba. Pa kad su oni ovo govorili, oni rekao, zar on svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, da sam ja Allahov poslanik. A oni su željeli i da poslanik Ali Islada Veselam to čuje o njemu i da ga prokuni da, ga, da u, protiv njega uči dobu ili dobe i znači u ovome hadisu jeste i dokaz da je dozvoljeno protiv provjerenih i dokazanih munafika, licimira i dušmana vjeri, da je protiv njih dozvoljeno dobiti da ih snađe zlo i nevolja zbog njihovog nifaka i zbog njihovog zla e da se čovjek ne bi pretjeralo dozvoljeno je moliti protiv zalima, nasilnika moliti Allah da ih snađe zlo i nevolja Ali da čovjek ne bi pretjerao, pa molio nešto što on svojim djelom ne zaslužuje, najbolje je dobiti da mu Allah dadne ono što zaslužuje. Protiv nasilnika, licimjera, dušmana, vjere, najbolje je dobiti riječima Allah mu dao ono što zaslužuje. I tako će on biti pravedni, jel? I Allah će mu dati ono što zaslužuje. Inače je kao što kaže drugi hadis, duao silahul mu'min, dobaje oružje vjernika, posebno ovim vremenima kada vjernici u većini slučajeva nemaju drugih sredstava da se bore protiv zla, da se suprostave zlu, a dovo je veliko veliko oružje, ne treba je zanemarivati. Što kaže nedavno jedan šej govore neki vezano za Gazu i Palestinu, omalovažavaju dove koje su upućivane za braću za musmane u Gazi i protiv nasilnika pa kažu šta je to drugo pomoglo do dove šta je to drugo pomoglo do dove vijednika Jer niko sa strani, odnosno malo ko je mogao pomoći uh, vijedniška dova se ne odbija ona se ne odbija, dova je uistinu oružje vijednika i ne treba je ni zapostaviti u hadisu je također dozvoljeno, pardon, dokaz da je dozvoljeno zapisivanje hadisa iako je poznato da je poslanik alijesu v.s. u početku bio zabranio da se hadisi zapisuju, jer objava nije bila završena, pa je zabranio, iz... o, osnovni razlog je bio da bojao se da se ne izmiješa Kur'an i hadis, da se ne izmiješa Kur'an i hadis, pa je to zabranio u početku, a kasnije je znači, dozvolio da se hadis, hadis zapisuje. Poslanik alijesu v.s. je htio kazati ovome hadisu ashabima, E, zašto to govorite o njima svjedoči e, šehade, svjedoči da nema drugog Boga osima Laha i da sam ja njegov poslanik. Pa su oni rekli, o, on to ne kaže, on to, tomu nije u srcu. Znači opet je shabis počeli da, da ulaze ono što, je, što nije poznato. Oni su to na osnovu dijela evanštine sudili. Pa opet poslanik kazao, nikogo svjedoči da nema Boga osima Laha da sam ja Laha u poslanik neće ući u vatru, niti će ga ona probuditi. Ovdje se, naravno, podrazumijeva da svjedoči to iskreno, znači da nije to iz, ni fakalice mjestva, nego da iskreno to svjedoči, vatra ga neće pržiti, niti će ga vatra probutiti. To je osnova, to je osnova ki ide Rasunat al-Džemana. U Adi toko imamo druge povuke, to je da, da je da treba početi sa onim što je bitnije. Poslanika Elisala Tveseram došao je u kuću, itpana Ibn Malika, I počeo je prvo da klanja, a bio je gotovi ručak. ručak. Poslanika Elisla Adosana prvo klanjao na tom mjestu kako ga je zamoljio iti Maribir Malik, pa su kasnije ruča. A u drugom hadisu koji govori o poslanikoj posjeti u musulim kada ga ona pozvala, prvo je javo, pa onda klanjao. Znači dva različita postupka Poslanika Elisla Adosana. Kako ovo potomačiti, kaže u nama treba početi s onim što je bitnije. U prvom slučaju, pošto ga je Itban Ibn Mali pozvao da klanja, znači to je osnovni razlog njegovog poziva, počeo je poslanik, je da to se nam sa onim što je bitnije. Pozvao ga je toga i on prvo planio, pa njegovog, kasnije A u slučaju u musulim, ona ga je pozvala na jelo. To je bio osnovni znači, razlog poziva, ili osnovni poziv, I on je prvo djeo, pa je on onda klanjeno. Znači oba slučaja počeo sa onim što je bitnije. Znači tako i mi trebamo u svojoj praksu, u svom životu, uvijek da radimo ono što je bitnije, pa onda ono što je manje bitno. Dulja luk je ostario, Ali mi je zapamtio, Da je insan bio, kad je islam ostavio. 15. hadis također znači govori o imanu i o definicije i odlike imana. Ovaj hadis, pošto je malo duži, tako ćemo budući uzeti praksu, nećemo ga čitati na arabskom, da ne bude dosadno. Jer ima malo duži hadisak, čitat ćemo samo one kraće radi breketa, da čujemo znači, izvornoj poslanikove riječi. Znači sljedeći hadis govori o definiciji odlikama imana. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu prenosi da su ljudi iz plemena Abdil Qajs došli Allahom poslaniku sallallahu alaih sellama i rekli mu vjerovijesniće mi smo jedan ogranak iz plemena Arabija, a između nas i tebe su nevijednici mudara. Nemoguće je stići do tebe, izuzev za vrijeme sve tih mjeseci, pa naredi nam nešto što ćemo prenijeti onima koji su iza nas ostali, kako bismo ušli u dženet ako se toga budemo pridržavali. Ovo ovaj hadis, ne znam da se sjećate, mi smo sličan hadis spominjali, sličan hadis smo spominjali, odnosno to je prvi hadis koji smo spominjali, s tim da ga bilježi, odnosno prenosi drugi ashab ili drugi rabija. Kaže psanika, se natvrsna, naređujem vam četiri, a zabranjujem vam četiri stvari. Obožavajte Allaha i nemojte mu ništa pripisivati, klanjajte namaz i dajte zekat, postite Ramazan i dajte petinu od ratnog plijena. Zabranjujem vam četvoru kiseljenje vinja, vina u tikvenim posudama, zelenim čupovima i posudama oblijepljenim katranom i u koritu kaca od palminog stabla. stabla. Allaho vjerovjesniću pitaše oni, kako je tvoje znanje od koritu, o koritu od palminog stabla? To je stablo koje vi izdubite i bacite u njega male hurme ili rekao hurme, a zatim potom tome i pospijete vodu, pa kada se završi vrijenje vi to pijete sve dok neko od vas ili kaže neko od njih ne udari svoga, svoga amidžića sabljom. Rekao je, među njima je bio jedan ranjen, ranjenik baš na takav način koji se skrivao iz ti da prema Allahom poslaniku s.a.w. Čega ćemo onda piti Allahom poslanicu, pitao sam. Rekao je iz posuda od štavljene kože koji se na mrbu zavežu špagom. Rekli su Allahom poslanicu, u našim krajima ima mnogo pacova, tako da se to piće ne može držati u mješinama. Allahom poslanicu s.a.w. je odgovorio, pa čak ako, ako ih pojedu pacove, pa čak ako ih pojedu pacove, pa čak ako ih pojedu pacove. Allah u vjerobeznih sallallahu aveselem tada je rekao Ašedži Abdulkaisu ti imaš dvije osobine koje voli Allah a te osobine su blagost i staloženost. Ovaj hadis kažem spominjali smo i njegov tekst je sličan prvom hadisu. Znači iz plemena Abdulkais došla jedna delegacija o mjesecima svijetim mjesecima kada se nije ratovalo jer mimo tih mjeseci nisu mogli proći zbog nevjerničkog plemena Mudar. Došli su poslaniku da ga, da ga pitaju islamu, pa im je poslanik naredio ove četiri stvari, a zabranio im četiri. Ono što je bitno je šta im je naredio? Da obožavaju Allah, da mu ne, ne čine širk, da klanjuju namaz, daju zeka, da postoje Ramazan i daju petinu od ratnog plina. A zabranio im je da kiseli vino, odnosno hurme i ostalo, e, ostalo e, voće i neke druge jeli stvar da u posudama i onim posudama gde dolazi do vrejenja i stvaranja alkohola ili vina. Pa kaže razlog je, kaže onda vi pijete iz toga sve dok neko od vas ne udari svoga ameđića sa njom. Pa su pitala iz čega ćemo piti. Pozanikali su da to sam rekao, iz posuda od štabljene kože. Koža koja se štavi, znači od nje su se pravila znači one A, postoje koje, koje se država i voda i ostale tekućine koji se navr zavežu nečim ili špagom ovaj, ne, ili nekim, nekim drugim vezima pa su onda oni tražili lavo poslanič, ali nas ima mnogo miševa to će nam nagristi, pojesti a ovo, onaj palim nastavila neće a poslanič mi je tripu soju, ponovio pa čak ako ih i pojedu sovi, pa čak ako ih i pojedu pa Bez obzira, znači, ne smijete ovaj, kiseliti u tome ovdje, također u ovom hadisu je zabrana, zabrana ovaj, pijenja, alkohola i vinna. Na kraju kaže, šedju ibn, ibn abdulkaisu, ti imaš dvije osobine koje Allah voli razborito, u stvari blagost i stavženost. Ovdje u prevodu ovog hadisa, ovaj, mislim da nije precizno prevedeno ovaj, Ovaj kraj hadisa preveden kao razboritost i smirenost. Euh, prolje blagost i staloženost. To je ispravan prijevod. Prosto se obraćaju na izvoru i vidio da da nije ovaj ispravno prevedeno. Znači dvije osobine koje Allah voli su blagost i razbor, pardon, Blagost i staložnost ono možemo karći smirenosti. I te osobine su malo mogu donijeti blagost i staloženost. Blagost je znači suprotna nekoj žestini grubosti, a staloženost je suprotna brzopletosti. Brzopletost. Te osobine, to su negativne osobine koje bi vijenik, jedan vijenik treba imati. Šestnesti hadis govori o najvrijednijim dijelima. Pa kaže, Nebija radijallahu kaale kultu ja Rasulallah, aju la amale aftale kaale al imanu billahe val djihadu fi se bili, قال قلت اي ال ال رقاب اكثر قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا قال قلت فان لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لاخرقه قال قلت يا رسول الله ارايت ان ضع... ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقه منك على نفسك او قد بقوله نؤشي ناشكم ويرى والله نعدني ويرى والله نعدني Ebu Dher radijallahu anhu kaže da je upitao Allaho poslanika, salallahu alihi wa srb, Allaho koje dijelo je najvrijednije? Vjerovanje u Allaha i džihad na Allahovom putu odgovorio je. A koji je robio koji bi se oslobodio, odnosu koji treba osloboditi, upitao sam. Onaj koji je najdrago i najskupo cijeniji kod svojih vlasnika, odgovor. A šta ako nisao mogućnosti da to učinim, upitao sam. Pomozi onome ko nešto radi ili onome koji je bez bezdanata odgovoril. Allah uposlaniće, što kažeš ako postanem slabo slučaju nekih dijela, to jest ne mogu ne mi u pitavu ne čini zlo ljudima jer će ti to biti sadaka. I to znači ustručavanje od zla da čini, činiš ljudima, bit ti sadaka, rečemo vjerovjesnih, sallallahu a nebisar. Ovaj hadis ko što vidimo govori o tome koja su dijela najvrednija. Ome ovome hadisu, poslanike ili islalatu osallam, Abu Dzeru je odgovorio, kazamo je da je najbolje dijelo iman, vjerovanje u Allaha, zatim džihad. Međutim, u drugim hadisima, gdje su ga i druge shabe pitali, koja su to dijela najbolja, na, navijaju neke druge primjere. Recimo u hadisu Abu Huraira je odjelano, stoji da je odgovorio najbolja dijela su iman, zatim džihad, a zatim hajž. Iman, zatim džihad, a zatim hač. U hadisu od Abdullahi ibn Amra stoji iman i džihad. U hadisu od Ibn Masuda stoji da je namaz najbolje djelo, a zatim dobročinstvo prema roditeljima, a zatim džihad. U hadisu od Abdullahi ibn Amra stoji koji je islam najbolji, mada su to sinonimi u ovom slučaju iman i islam, pa je rekao da nahraniš gladnu i da nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš. Znači vidimo da je poslanik hadisi u različitim situacijama dao različite odgovore. Kako pomiriti, odnosno razumjeti ove hadise? Kako razumijete ove hadise? Vi ste često sigurno na ilazi na njih, vas pa može to izbuniti, pa nekada doći do, do svađe sa sagovornikom sa zbog toga što će neko kazati da je bolji hač, neko će kazati bolji džihad, neko će kazati bolji namaz od svega toga, a neko da je bolje dobročištvo prema roditeljima. Odgovor, odnosno objašnjenje, ovi jadise mogu objasniti na sljedeći način. Da je poslaniko, s.a.v. odgovor bio u zavisnosti od stanja i osobe kojoj odgovara. I da se ne misli da je spomenuto djelo najbolje u svakom pogledu i u svim okolnostima. Što znači da ne, ne misli se da ako je nekada kazao da je najbolje dijelo dobročinstva prema roditeljima to ne znači da je to dijelo u svakom slučaju, u svim okolnostima i stanjima najbolje što znači da u određenim, u drugim okolnostima i kada su pitanje druge osobe može biti drugo dijelo vrijednije i bolje to potvrđuje predaj od Ibne abbasa da je Laubo Sanin, sallallahu alaihi sallam rekao hađ za onoga ko nije obavio hađ vrijednije od 40 bitaka a bitka za koje je obavio hađ bolja je vrijednija nego 40 hađova znači ovaj hadis je najbolja potvrda ovoga je o čemu govorimo znači onaj ko nije obavio hađ za njega je bolji hađ vrijedniji je hađ nego 40 bitaka na lahomu put. a za onoga koje je obavio hađ za njega je vrijednije da učestvuje u 40 bitaka nego da obavi, da obavi više je ili 40 hađova Znači sve zavisne od situacije, ono kako pita. Za nekog će biti bolje da čini dobročinstvo roditeljima, za nekog je bolje da pobrine su svome namazu, da ga obolja na vrijeme, jer mu je to možda slabost, za nekog je bolje da se borine na lahom putu, jer je sposobama za to jak odvažan i koristan, itd. Drugo objašnjenje je da se u hadismima misli da su to jedna od najboljih dijela, ne da su naj da je to najbolje dijelo. Znači da je izostavljeno ono jedno od najboljih djela. Hoće se kazati da je e, nakone, nakon imana džihad jedno od najboljih djela. Namaz jedno od najboljih djela, ne, apsolutno najboljih. Spominje Al-Kadi ibn-i'yad, e, kaže, spominje da je džihad prije hađa zbog toga što je to bio početak islama, ovom hadisu. Spominuti džihad, uh, u stvaru jednu hadijsku koju prije ovoga, nispo, ovoga nije naveo ovdje, spominje se da je džihad spominut prije Hadja zbog toga što je to bio početak Islama i što se vodilo odlučujuće borbe protiv neprijatelja Islama, pa je džihad u to vrijeme bio važniji i vrijedniji od Hadja. Znači po zavisi vrijeme, nekada, može nekada biti potreba za sadakom, pa je sadaka pomaganja siromašnije bolja recimo od Hadža za onoga ko obavio hač, naravno preći je hač za onoga ko nije obavio. Njemu je to prioritet, obaviti hač prvi put u životu. Ali ko obavio hač i hoće da ide na umru recimo, međutim ukaže se prilika da taj novac svoj potroši na nekom mjestu gdje je puno korisnije i vrijednije. neka porodca jednostavno na rubu, propasne zbog siromaštva i tako dalje, se vapnimo taj novac uloži u Sadanku, da dan je Sadanku. Kao što je to radio, Abdullah ibn Barik, kaže, spremio se, onišao 70 puta na Abdullah ibn Barik, poznat je li učenjak i Tabin, kaže, eh, jedne godine je htio da je novac i onda vidio je se ovaj eh, jednu grupu siromaha i podijelio je njima taj novac, odustao od, od Hadža. Znači, ovo je dobar primjer kako su e, prvi muslimani javim, razumijevali ove stvari. Odustao je od hađa i podijelio njima novace. A u nekim predajama se spominje da je poslao neki na hađaj. Pa kad se vratili, počeli su, dolaze su njemu, i njega se namiri čestiteljom. Pa pitoje, šta, šta mu čestite? Kaže, čestituj mu hađu. Što? Kaže, to je bio sanama na refatu. Znači, u tim predajama se spominje da su ga vidjeli na hađu, ako nije bio na hađu, što može ukazivati na kerane, odnosno jednu na nadpridnu no pojavu da mu je Allah to ukabulio, kao i da je bio nahoč. Sedamnestih hadis po redu uh, glasi, ja yani ne bih horirate radijalahu anhu, kale, kale Rasulullah sallallahu alaihi sallam, la je zalun nasu jes' ilmi, hatta je hada Allah, fa man khalaka Allah. Kale, fe, bejna ena fil mesjidi, Irja al-ninas min al-arab fa qalu ya aba hurayra hada allahu khalaqna fa man khalaq allah qala thakha hada hasa bi kaffi fa rama bihi thumma qala kumu kumu sadaqa khalili sallallahu alayhi wa uh, sallam E ola ovo poglavlje pod poglavlje govori o imperativu vjerovanja traženju Allaha utoči u utočištu šejtanskog došaptavanja ili nesvjesa Abu Hurayra radijallahu anhu prenosi da Allahu posanije sallallahu alayhi rekao ljudi vas neće prestati pitati o znanju, to jeste o znanju o Allahu, sve dok ne kažu o dobro, ovo je Allah stvorio, a ko je Allah stvorio? Bila. Kaže Ebu Horejle, dok sam bio u poslanikovoj džami, došli su neki beduini i pitali me, Ebu Horejle, ovo je Allah koji nas je stvorio, a ko je stvorio Allah? On je tada uzeo kamenčiće u svoju ruku i bacao ih na njih, rekavši, ustanite, ustanite, odnosno, bježite, bježite, istino je rekao moj miljenik ili moj prijatelj mislina poslanika ala i svetlja. Abu Hurairaj čuo znači, ovaj hadiz u poslanika. Da će doći vrijeme kada će ljudi pitati o Allahu, pa će govoriti ko stvori je stvorio ovo, ko ovo, sve dok ne upitaju je Allah stvorio. I to se je ostvarilo u njegovom životu. Za vrijeme Abu Hurairaj, kao što kaže dok je bio u mesčidu, došli su neki beduini i pitali ga, dobro, ovo, ovo je Allah ili Allah o kojim govorimo, On nas je stvorio, a ko je stvorio Allaha? Ja mu govorile tada svatio ovaj, da je da je istina ono što ukazao poslanikovi Salatuse nam odčerao i je i ovaj potvrdio da je da je istina da su istina poslanikovlječ. I u 17. hadisu, odnosno 17 uh, a možemo ukazati, Francis kala Alvi Horayra radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yazal an-nas yas'alununa kum an al-ilm hatta yaqulu hadha Allah khalaqana faman khalaq Allah qala wa huwa akhidh bi yadi rajul fa qala sadaqa Allahu wa rasuluhu qala qad sa'alani wahidun wa hadha ath-thani Kaže u slično hadisu Horayra radhiyallahu anhu prenosio od Allahu posanika sallallahu alayhi wasallam da je rekao stalno će vas ljudi pitati o znanju sve dok ne kažu ovo je Allah naš stvoritelj a je Allaha stvorio rekao je, to je se Horeire, je uzeo za ruku jednog čovjeka i kazal istinu je rekao Allah njegov poslanik, već me je pitao jedan čovjek, a ovo je drugi. Znači, oba hadisa govore ove svesama, došaptavanjima koje šeitan došaptava čovjeku. Jaskabi su se žalili u hadisima, znači u muslimovoj zbircu, originalu ne u ovom skraćenoj, spominju se mnogi drugi hadisi, koji govore, znači, o tome, kaže, shabbi se jedne prilike požarala ovom poslaniku, sallallahu vseleme, da im u misli dođu u stvari, e, čudne misli, što im je teško i kazati, a kamo li da to je, ali prihvatiti. Pa ime poslanika, ali se, to sam rekao, to je jasnoća imana, odnosno, to je dokaz e, čvrstine jasnoće vaše vjere, vaše imana. U ova dva hadisa se ne nagodi Znači, ne znači se šta im je poslanik sa svetim rekao da kažu. kada im se to pojavi. Naci ja spavam su dolaza razšteve svese, ali poslanik im je kazao te svese ta došaptavanja šejtanska, ona no, nisu nisu ovaj opasna u vašem slučaju, jer se radi o jasnoći vaše vjere. Pa šejtan zbog zbog toga što vas ne može nikako odvesti s pravog puta. Makar će vam zagorčati život različitim vesvesama, sumnjama i pitanjima koja vam ubacuje, to je njegov moć koji ima vladao. Jednostavno, ovaj, bez ikakvog osnova i razloga, pojavio vam se neke misle u glavi, čudne, jevno, vezano za vjeru, neke nejasnoće. I šta je poslanik ali je srata, to je u drugom Hadiso de Buhrere, znači stoji da je, da je poslanik rekao kada se to pojavi, kada se, kad vam dođu takve misli, Recite amen tu billah. Ja vjerujem Allah. Recite amen tu billahi, a u drugom hadisu kaže neka traži utočište kod Allaha i neka prekine s tim, to jest neka kaže e'udubilillad minashaitan radjim i neka te misli odbaci, neka je odbaci. Znači, pojava sveesa, odnosno ti misli, može se čovjek, recimo, koji nema nikakve sumnje u vjeru u džbila postanja, ali međutim dođe mu šejtan I on čita nešto i ubaci mu u neku šubhu, neku esvesu. Šta uraditi, kako postupiti? Pri svega treba znati da je to jasnoća imana. Jer šeeta ne možete da nikako zavedi, nikako s puta i hoće da na taj način, mada on nikad ne odustaje, da ti zagorče, da ti pokvari vjeru. Treba kazati amen to bilaj, vjerujem Allaha. I treba reći je u bilaj nešeta na i odbiti misli. Kako odbiti, kažu islamsku učenjaci, treba se ovaj treba početi misticno nečim drugim ili naći neku, neku zabavu da se da čovjek to zaboravi. Знаči znači, to je dokaz da čovjek poiman man potpunjen. Dok pođuve sve se po koje stvari ovo povo da ne uzbila koju Allah, a mi vjerujemo da Allah odovijek da ni stvore. Mada to razum nekada ne može poimiti, zbog toga i dolazeve sve se šejtanski. Ve sve se šejtanske dolaze onde gdje ljudski razum ne može da dokuči neke stvari dok onim stvarima koje, koje se mogu razumski objasniti, razumom objasniti, dokazati, tu šeitan ovaj, ne prilazi čovjeku. Ne prilazi često čovjeku. Znači, ovaj dokaz da ima upotpunjenje. Jer ako čovjek ne smije ni pomisliti da to kaže, što mu se pojavio u mislima, a kamo da to u to povjeruje, to je znak da je njegov ima upotpunjen i da je šeitan izgubio nadu sa njim da će ga zavesti znači sa put, pravog puta pa ga samo uznemirava vesvesama odnosno svojim došaptavanjima što se tiče nevjednika i oni koji su zabludi, sa njima šetan njima nema, on nema i vesvesa nikakvi oni sve prihvate sve što im donese on to je prihvate i povjeruje u to i slijede šetana i on se sa njima poigrava kako hoće, radi šta hoće prilazi im s koje hoće strane znači što je razika između iskreni vijednika odnosno i druge, s jedne strane i nevijednika i griješnika teši s druge strane što se tiče poslanikovi riječi neka prekine s tim to jeste neka se okrene od takve misli neka traži utočište kod Allaha. neka traži da mu Allah pomogne u tome da odbije takve misli 18. hadis sad njim ćemo završiti govori o vjerovanju u Allaha takođeri u stranjosti u Tomi. Hadis smo spominjali, on se spominje za gledanje 40 nevi hadisa. Kaže an Sufjan ibn Abdillah athaka fi radilu anhu, kale kultu ya Rasulallah, kuli fi l'islami qavna la asalu anhu aahedan ba'dek va fi hadithi ebi usame gajrek, kale kul Hadis krataka ali veoma važen, veoma važen načan. Poslanik Ali nam kaže o vjerovanju Allaha i ustrajavanju u tome. Sufjan ibn Abdullah je tekak kaže da je upitao Allaho poslaniće. Recimo Islamu nešto o čemu nakon tebe nikoga drugo neću pitati. Pa on je poslanik rekao, reci vjerujem Allaha, a zatim ustraj u tome. Na prvi pogled lahke riječi, međutim teške. Teške zbog toga što su bile i poslaniko Ali Isl. teške. To jeste ustraj u ispravnoj vjeri u Allaha i pokovnosti njemu sve do smrti. Podrazumio, znači ustrajati na pravom putu sve do smrti, to je najtežo od svega. To je najtežo od svega, ali to je jedini put spasa. Jedini put spasa je ustrajati do kraja i završiti, znači, na put vjeri. Ustrajnosti ili isti je najteža stvar u životu jednog vjernika, jer je onaj ko nije ustrajan, njemu je propao sam trud i uloženi napar. To jeste tragedija velika. Čovjek živi 40 godina u islamu, i 50, i zadnjih 5 godina u propasti sve. Nije ustrojeno. I sve u propasti. Što ne znači da će ostati vječno, ovaj, može i vječno ako je vjeru, ako učini odmetništvo. Odmetno se odvjeruje, napustio vjeru. I umroko odmetnik, nevjedeć, vječno je u propasti. Ili oni koji su onaj, skrenuli sa puta, pokornosti i ovaj dobra skrenula pust zla i završili kao veliki grešnici. Pa su prepušteni Allahove milosti i velika je vjerovatnoća da će za, ovaj, završiti u džehennemu da odgore za te grijeje i da će na kraju Allaho miloć izići. To je propast. Jel? Propast kad čovjek radi do kraja i na kraju posljednji korak, još u jedan korak fali do spasa i učini pogrešnu korak. I sve u propasti. Zato isti kamen težak, ustrajno se težka, kao što je poslanik ali salatusan govorio, kada mu je objavljen ajet festekin kema umirt, a ti budi ustran kao što ti je naređeno, kaže da mu nije objavljen teži ajet u Kur'anu. Kaže a ti ustraji, kao što ti je naređeno, Nije mogale objavlen teži ajet u Kur'anu. I kaže kada je poslanik ali salatusan počeo da sjedi na Pa su vashabi to primijetili na njegove kosi i bradi, pa su ga upitali o tome šta je, a on je rekao, rekao osjedila me sura Hud i njoj slične sure, koji govore je li o, o, o narodima koji su propali, koji su uništeni, koji koji su završili je li ovaj kao nevinički narodi tako dalje, baš govori o toj stranosti i bitnosti u stranosti. Zato je te kako obično inače u životu ništa čovjek ne može postići bez ako ni ustane Ako ni uporan i ustaje. Austranost se ne može zamijestiti bez alahove podrške. Zato u svakom poslu a prije svega i u vjeri treba tražiti pomoć od Allaha da ustojim. Pri svega u vjeri pa i u svim drugim poslovima ovdo dunjalicki. Zato je poslanik ali svadusam često molio Allahumma am qallibal qulub thabbit qalbi ala o, koji okrećeš ljudska srca, ti koji upravljaš ljudskim srcima učvrstiti moje srce, znači na tvoj vijek, odnosno na pravom poutu. To je neminovno. Vijednik ne smije zaboraviti dovu i traženje lavo i podržke u životu, ne samo u vjeri, nego inače u životu, hajidli posloma, u školovanju, u porodici, u životu, u nekim, znači, projektima životnim, mora ne smije zaboraviti lavo, ne smije se puno uzdat tu sebe i u ljude, svoje pomagajače i prijatelje, jer najčuće se desiti da nas oni najbliži izdaju iz nevjeri, jel Ili uh, ne, ne doživimo ono što očekujemo od njih. Zato na prvom redu, Allah uste, uzdat se u Allaha i od njega traži pomoć. A onaj ko se u Allaha uzda, Allah ga neće bez podriške ostaviti. Kul qav lihada, ustakfirullah, lihvalikum, festakfirullah, innahu, olgafur, rahim. Ovim završljom, molim Allah subhanu wa ta'ala da ovi reči budu dokaz za nas i da budu koristi svima.